Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om islam. Det här är del 1. Ja, islam. Islam är en världsreligion med över en miljard anhängare. Och de finns i princip i hela världen. Det finns över en miljard muslimer. Och det är faktiskt världens näst största religion efter kristendomen. Om ni tittar på kartan så ser ni Islams utbredning och den är koncentrerad då till Mellanöstern men även då till den norra delen av Afrika. Den finns också till viss del i Indien och på Filippinerna och Indonesien. Många eh, muslimer bor i den så kallade tredje världen. Och det land som faktiskt har flest eh, andel eh, muslimer är Indonesien. Lite andel anhängare skulle jag kanske kunna säga. Över 300 miljoner muslimer bor i Indonesien. Jag tror det är ungefär 200-250 miljoner som bor i Indien. Men även väldigt många bor i då Pakistan, Iran, Irak, Saudarabien, Egypten med flera. På kartan så ser ni också de tre stycken heligaste städerna för muslimer, som är Mekka, Medina och Jerusalem. Men vi kommer gå in lite mer på det senare. Om man tittar på just Sverige då, så eh, Islam är Islam faktiskt Sveriges näst största religion. Det finns mellan 150 000-200 000 muslimer. Det här, den här siffran är lite komplicerad. Därför att om man kollar på såna som praktiserar religionen så kan den vara lite mindre, kanske 100 000-150 000. Men kollar man på hur många muslimer det finns totalt som kanske inte är så jättetroende så kan siffran hamna på uppemot 3 till 500 000. Så det är lite olika. Jag skulle då kunna säga att kanske 200 000 är en ganska bra antal. Och det finns också en rad moskéer i Sverige, bland annat i Stockholm, Uppsala, Malmö, Trollhättan. Jag tror det finns en i Göteborg också. Och de håller på att byggs hela tiden. Därför att, jag i början så fanns det ju nästan inte en enda moské. Men eftersom vi hela tiden får väldigt många invandrare ifrån områden i Mellanöstern och Afrika så får vi också många som har islam som tro. Vilket gör att det är klart att de vill bygga moskéer här. Så det kommer förmodligen byggas en hel del moskéer i Sverige i framtiden. Det är riktigt att komma ihåg att det finns två stycken stora inriktningar när det gäller islam. Vi har sunni och shia. Så därför säger man ju sunnimuslimer och shia-muslimer. 90 av världens muslimer tillhör då sunni. Alltså är sunnimuslimer. Bara 10 är shia-muslimer. Och de finns främst då i Iran, Irak och Libanon. Ni kan se på kartan här. Det som är markerat med blått det är shia-muslimer och det som är markerat med grönt det är då sunni -muslimer. Och det är ganska stora skillnader mellan de här eh, två grupperna då. Shia-muslimer de följer inte kalifatet. Eh, vi kommer gå in lite mer på det senare. Utan de följer istället alis efterlevande släktingar. Vi kommer också gå in på det lite senare då. Det som är riktigt för att komma ihåg just nu det är att shia muslimer ger deras imamer, alltså deras präster en betydligt mindre roll och de är också mycket noga med handlar om att man följer Koranen och de olika muslimska lagarna. Det här gör att man också har olika typer av lagar egentligen i de här olika länderna. I länder där man har väldigt stor andel shia muslimer så har man också väldigt stränga lagar som kallas för sharia-lagar. Men vad betyder då islam? Ja, islam betyder egentligen att underkasta sig Gud och hans vilja. Det är därför när muslimer ber så knäböjer de. Därför att de visar då sin värnad inför Gud. Och att han är den största. Och vem är då egentligen muslim? Ja, enligt koranen själv så är faktiskt alla människor muslimer. Enligt den islamska tron så är alla människor muslimer ifrån början. Det är bara synd att vi har blivit liksom kristna, hinduer, ateister, buddhister och så vidare. Utan de tror att alla människor är i grund och botten muslim. Därför finns det inte heller något dop eller någon ritual för att bli muslim. Däremot att säga att man inte är muslim eller jag ska byta tro, det har tidigare straffats med döden. Så man är ganska hård på att hålla kvar dem som man liksom har fångat in så att säga. Hur är det då att vara muslim? Ja, muslimer själva kanske skulle kunna säga att det är lite annorlunda än att vara kristen. I likhet med judendomen så är muslim, att vara muslim mer en sorts nationell identitet. Man tillhör ofta en familj där alla liksom har den här tron, vilket gör det också att man också har en gemensam kod och gemensamma lagar. Och det här kan också vidareutvecklas till hela släkten, hela byn och så vidare. Det beror lite på hur situationen ser ut. Men det är mer en sorts identitet och en sammanhållning än exempelvis kristendomen. Vad tror de muslimer på? Jo, bland annat så tror de såklart på en gud, Allah. De tror inte på flera gudar utan de är en monetistisk religion, på samma sätt som kristendomen och judendomen. Man tror också på alla guds budbärare, inte bara på Muhammed utan också på Noah, Abraham, Moses, Jesus, sådana som har varit med i Bibeln. De tror också på att Koranen är Guds ord Koranen är hela skriften Vi kommer gå in lite mer på det sen eh, Och de tror också på livets större mening i domedagen, Guds uppenbarelser att människorna är högre än djuren på Guds oändliga kunskap och frälsning bla bla och så vidare och så vidare Men det riktiga kom kommer ihåg att de tror på en gud Allah de tror på alla Guds budbärare, men särskilt på Mohammed. de tror på Koranen ja, that's it de grejerna ska vilja att ni kommer ihåg när man pratar om islam så brukar man prata om islams fem pelare. Den första är att erkänna Allah som den enda guden och att Mohammed är hans profet. Sen är att be fem gånger om dagen. Att fasta under amman, det vill säga att inte käka någonting mellan gryning och skymning men sen får du käka hur mycket du vill. Att ge pengar och fattiga, väldigt riktigt, muslimer ger oftast mellan 1-3% procent av deras inkomst till välgörenhet och om man har möjlighet så ska man helst också göra en pilgrimsfärd till Mecca, det vill säga platsen där Mohammed föddes och där han var en stor del av sitt liv. Men som sagt, muslim, alla muslimer tror på Allah som den enda guden och på Mohammed. Sen kan du variera lite grann då. Mohammeds uppgift var egentligen att lära ut Guds ord och att leva som ett föredöme för jordens människor. Och Mohammed har en väldigt stark och central roll i islam. En präst inom islam eh, kallas för imam, vilket jag också nämnde tidigare. En kyrka inom islam kallas för moské och kan se ut exempelvis som på bilden här. Bönetorn finns oftast och de kallas för minerat. Och det är därifrån som imamen kan kommunicera och tala ut. Förr i tiden så skrek de ju liksom, nu är det dags för bön på arabiska då, såklart. Heliga skrifter, ja den absolut största heliga skriften i islam är ju koranen. Och den ska också vara den identiska kopian av det himmelska originalet. Det vill säga när Mohammed åkte upp till himlen och träffade Gud så fanns koranen där. Sen så har han tagit berättelser och saker ifrån den ner till jorden, berättat om för oss så att vi kan skriva ner dem här. Så muslimer tror att det finns en exakt kopia av koranen uppe i himlen. Och den citerades ju då ursprungligen ur Mohammeds minne. Och folk skriver sedan ner det här som han har sagt och det här sammanställdes till slut till en bok. Koranen är därför för muslimer Guds ord, och anses också av många då vara världens främsta, mest framstående litterära verk. Koranen består av totalt 114 kapitel och innehåller väldigt många referenser till Gamla testamentet. Så ni förstår, de här religionerna, judendomen, kristendomen och islam hänger ihop. Alla tror på en gud, däremot tror de lite olika. Eh, till exempel så tror ju inte judar på Jesus, de väntar ju fortfarande på messias. Medan kristendomen, eh, de tror inte så mycket på Mohammed. Men eh, muslimer tror dock att Jesus har funnits dock, inte att han var guds son men att han var mer en form av profet. Koranen har fått väldigt lite kritik. Det finns flera forskare som har kritiserat koranen för att innehålla falska stycken och berättelser. Men den har ju absolut inte fått lika kraftig kritik som Bibeln. Men det här kan också hänga ihop med att det är förbjudet enligt lag att kritisera koranen i väldigt många av de muslimska länder. Vilket gör att inte många som vågar sig på det. En annan helig skrift i islam är haditerna. Och det är helt enkelt anteckningar och berättelser som insamlades efter Muhammeds död. Och haditerna, de berättade hur Muhammed levde och om saker som Muhammed hade sagt. Och därför spelar haditerna en väldigt stor roll inom islam och anses om många vara nästan, liktiga, nästan lika riktiga som koranen själv. Många imamer brukar säga det att du kan inte läsa koranen utan att läsa haditerna. Eftersom de förklarar en hel del ja, så att du förstår bättre helt enkelt. Men enligt en rad olika forskare då, så är en del av de här 7252 haditerna falska. Och det här hänger ihop med att när man egentligen skulle säkerställa vilka som var sanna haditer eller inte så valde man mellan över 60 000. Så man har tagit bort alltså 53 000. Och 7 000 av de här valde man att behålla. Men de som valde vilka som skulle vara sanna och riktiga haditer det var ju kaliferna då och de som bestämde. Och oftast så de att ta med haditer som gynnade deras egen ställning och deras egna värderingar. Vilket gör att en del haditer anser många då inte borde egentligen vara med. Bland annat sådana som diskriminerar kvinnor och så vidare. Så hoppas ni gillar den här delen och föreläsningen och att ni fortsätter kolla på nästa del. Ha det bra så länge. Hej!